Dhe kjo temë është tema e hipokrizis, e dyfytyrsis. Kjo është një temë e gjerë që është të regua në Kur'an, në shumë ajetë e kurënore. Edhe e ka të regua po fejti sallallahu a.s. në shumë hadithë. Ma di edhe ka ndodhur shumë njari me munafikët, me dyfytyrshat. Të cilat janë shumë të nëcishme të studiohen edhe të nëziren për të mësimeh. Të njëhen për i tyre cilësit e munafikve Dhe Allah subhanu e talë në librën e ti Ka të regua për munafikët dy lojë cilësish Lojë pare cilësive janë ato cilësit të dukshme Të cilat shprehen me gojë ose veprohën me veprime dhe besimtarët i shikojnë ato Dhe cilësit e dyta janë cilësit e zemër e tyre Ja në të cilësit të fshetë e që nuk ishoj i shikojnë besimtarët. Edhe këto dy lojtë cilësit shënë të reguar për e syrët që vijënë. E pare është që ma në të cilësive të dukshme besimtarët të mund të të daloj bëndësi në këtyre njëzve. Edhe të daloj se kush janë këta në të vërtetë dhe më antë të cilësive të brendshme, ka dasho alloj madhëruat në tregoj realitetin e këtyre njëzve dhe problematiken e madhe që kanë ata dhe vuajnë ata në brendshme të tyre, edhe që ata në të vërtet nuk janë njëzë normal, po janë anormal, edhe që besimtajë të ruajnë për i këtyre cilësive të dukshme dhe të padukshme, Fëruan në vetë të tyre që mos bien në to dhe me anë të cilësive të dukshme ata të zbulojnë kush janë ata dy fytyrëshën shoqërinë e tyre. Sepse munafikët kanë ekzistuar që në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ata do të ekzistojnë derisa të vi momenti i fundit. Për këtë arsye dhi Allahu i madhëruar ka zbritur shumë ajetin Kur'an që ne të ruemi për të cilësive të tëre edhe të ruemi për e atyre që i kam të të cilësi sepse dëmi të të të shumë i madhë për shëqerin islamë dhe Allah i madhërua e ka filluaj për shkrimi në cilësive të tëre që në fillimin e suës al-Bakara e kush mund të përshkruaj ata më mirë se sa Allah subhanu wa taala kryuaj si njerëzve kryuaj si shdoj gjeje i ditë u i të fshehtës dhe të dukshmes, a i cili ditë që fafshejmë në zemë atore dhe që fafshejmë pa njëzëve. Përnda edhe ne do u dhëzohëm i marën të u dhëzimeve të Kur'anit dhe të hadithëve të profetit së nëllori e sënëm e cilë nukën nga goja ti, për të njohë realitetin e këture njëzët ullët se shëqërije dhe të gjdo shëqërije. Thotë Allah i madhëruar në Kur'an, në përshkrymin e këti grupi, O më në nësi me je kulu, amën në billahi o biljomil akhir. O ma humbi mu'mimin. Ka për njëzve të cilit thonë, ne besojmë Allahu dhe besojmë ditën e fullit, por ata nuk jam besimtarë. që në fillim Allah i madhuruar me ajetin e parë për cilin e të cilin, cilin fletë për muna fikët, dhe për këtë kanë rëndakor të gjitë djetarë që këtë ajet e plasin për muna fikët, në tregon që fjallet e tyre i janë fjallet të bukura, fjallet që besimtari ma hmitet pas tyre, kur dikush thot kanë besua oman dhe ditë në fundit, besimtari gëzohet për kësaj gjeje, Mi përloj po më dhëruar në ka të reguar në të ajete se jo të gjithdo kush I cili e shpeh me gojnë e ti dhe thot Që është besimtar në më dhe të një gjukim dhe aje shi til Jo, ka për i tyre që e thotë të më gjedhe nuk jam të til Do me thanë, mësë mështrove të nga fjalet Por shiko realitetin e tyre në jetën e tyre të përdiqme Realitetin e tyre në zbatimin e thes Së, së të tyri që të kuptosh, sa të vërtetja në ta në besimi që pëtë ndojnë. Wa minë në nësi me ju rëgjibu ke kaullu finë hajatit dunja. Wa ju shhidullaha alama fi kalbihi wa hua aleddu l'khisam. Thot ka për njezve të të dërguajt e ti sallallari o sellem. Ka për njezve që ty të, të pëlqen fjalet e tyrën të, të jetë. Të përqenjën fjallë të tyre, fjallë të tyre e në mahnitëse Dhe aji, përveç fësaj, e bërë dhe Allah në të shmitarë Që aji është besimtarë dhe zemër e ti dhe të këtë bukra e burën në zemër e ti e pasër Të të vëlluaj o të dërguaj Allah të në kështujem dhe në zemën time Por, thëtë Allah i madhëruar Ua hua e letë dulë khisam Por aji është armi ku më i keqë Hasë një më i kësh Për të regua që besimtari nuk du të më shtrojë Vëtëm për i fjallë dhe Diku një poet E shprehte të lëgje Në i fond tjetër Thoshte Kullun jetë da i oslën bi lejla Të gjithë për të ndojnë se e duan lejlen O lejla la të kërru le unë bidhake Por lejla nuk ka panon këtë lëgje Këtë dhe për të ndimi i dhe është të beket dëmu o alel hududit të bejene mën bekamim mën të baka kur të dalin lotën mi faqe duket se kush qanë në dvërtet dhe kush pëtëndon se qanë ose se do edhe këta njëz janë atate cilët pëtëndon se e dua në loë në mëdëruar pëtëndon se e mbesimtar por realiteti i vepëve tyre eshe i që të tregom ty se sa të dvërtet janë atate e pëtëndimin e tyre edhe në shemu dhe të të të vini, në vijim dhe në hytë betë që të të vini, shalë me lejën Allahot. Wa i dharë ejtëhëm të rëgjibu ka e gjësamuhum, wa i jekulu të smaq li kaulihim, ka anëhum khushubu musennadah. Thotë <vinnenegetar> Allah i madhurën e në një jetë jetër për këta, jep këtë luj për shkrimi që po të regojnë në një formë tjetërë i thot profeti dedi sallallahu alejhi wasallam nësuar munafiqun edhe kur ti shikon ata të pëlqejnë trupat e tyre ata mund vishin shumë bukur ama ata mund krifen mund parfumohen mund lën pamjet e tyre janë magjnitse a do thotë që ata nuk janë munafik sepse kanë pamjen e bukur I thëtë Allahot të tërguar e ti sallallari Se nëmi jo, ja, mosu ma shtrepe E pami e së tyre, se pami e tyre Nuk të regon të gjë Nuk të regon që ata e burët mirë Por pami e tyre për jashme Në basën e të kondët Në mund të, të regoj Që ky personë e shumë interesuar Që duket shumë i buku shumë i për njëzën Nësë për për për Allahot, ja O i dhe arra i të umë të rëgjibu Kë e gjësamu O i një kulu të smali kaulihim Dhe nësa ta flasit i dhjo në fjall të tyre Dhe në fjall të tyre janë fjall Mahnit të se Që të, të nëzisin ty t'i dhjo shëto Por tëtë Allah i madhuruar Ke enne hun khushubun musenne dhe Por ata janë si druin Të cilet janë mbështetën basmurit Një dru I mbështetën basmurit Dhe thot që nuk është i vlepshën Pas gjah Nuk është as vendosur as te dea, as te dritaja as nuk e bëtra as dje. A është i mbështetur, është kot. Kështu janë këta. Ata pamën e yashme të moshtrojnë. Fjalët e tyre janë shumë të buka, por realiteti ty e shumë e për i tyre është shumë i hidhur. Prandaj mos u mashtroni për fjalëve. Umin en nasi me yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin. Ka prej njerëzve që thonë ne besuam Allahun dhe ditën e fundit, por ata nuk jam besimtarë. Ju kha diru në Allah o al levinë e amanu o me e kderu në illa nënfusahum o me i shhurun. Ata përpichen të mashtrojnë në Allahun edhe besimtarët o ata nuk mashtrojnë askën tjetër përveç veteve të tyre por ata nuk e kuptojnë të lojgjeje. Këtu fillonë problematika të tyre edhe këtu stonojnë ata. Sepse brondësia e tyre është diçka dhe gjendja e tyre jashtë është diçka tjetër. Por brondësia e tyre jo gjithmonë ruhet për tyre. Ka në disa raste që ata e shfaqin atë që kanë brondësitë tyre dhe ky është momenti kur besimtarët fillojnë ta dallojnë se kush janë këta. Ata po përpiqen të mështrojnë Allahun dhe besimtarët. Duke u thënë atyre me gojtë të tyre edhe në disa aset e në vepër të tyre që ne ime besimtar. Por ata harrojnë që me këto dhe vëprimi që bëjnë, ata më ashtrojnë vetëm vetëm vetëm vetëm të tyre, sepse për fundimi tyre për të dyfyturësi është gjëhnemi, ata në të vërte vetëm se kanë dëmtuar vetëm të tyre me të dhe vëprimi që kanë bërë. Por ata këto gjë nuk e dinë, nuk e ndjenë, nuk e kuptojnë, dhe këto e në cinsit të tyre, ata nuk kuptojn. Ata nuk lojgjikojn Ata nuk e di përfundimin e tyre Oma je kdauna illa enfusa Oma ma je shorum Ata nuk mashtrojnë kënd tjetër Vec veteve të tyre, por nuk e kuptojnë Nuk e ndjenjë të lojgjej Që përmashtrojnë veteve tyre Sepse në përfundim Ata dhe jenë në gjahenem Si thotë Allah në jenë tjetër Por për këta Innel munafikine ju khadirun Allahe wa hua khadiruhum Muna fikët për pijen të mashtrojnë Allahon, por Allah është e që i mashtrojnë ata. O i dha kamu ila salati, kamu kusala. Edhe ku ata ngrijen për të falu namaz, ngrijen me për të cijë. Kjo është për cilësive të të e që ata ku ngrijen për të falu namaz, ngrijen me për të cijë, sepse... Nuk ka në zëma dhe ty e besim që i nëzita ta që ta kryen të adhurim, adhurim e namaz me dashurim dhe Allahut. Edhe kjo namaz me për të cilë në të vërtet, kjo është një për formave të mashtrimit që bëjnë e ta. Dhe më thërë ataj masht... duhet të mashtonë Allah dhe besim ta, si, ndër të tjera, duke u falur me ta. Duke u shfaqën si ta. Duke hendur sa më shpejt për shkua në gjami. Po po të shkuar në xhami. Mirë, por po ti shikon shoh tani namazin e ty kur falen vetmi, dëshohet që namazi i ty ndryshon nga namazi kur falen me xhamat. Namazin tënd vetmi ka një cilësi tjetër kurse namazi i ty me xhamat ka një cilësi tjetër. Ata vetë e kupton shumë mirë që nuk ka një nxitës të bënsh për të falur me devotshmëri, me devotshmëri ndaj Allahut. Por fali me për të atësi dhe kjo është një pjesë e mashtrimi të tyre Që ata mendojnë se mundë mashtonën Allah dhe besim të artë Por që në të vërtet nuk mashtonë vetën së vetët të tyre Oma e këdërune illa në fuse huma ma e shëhurum Ata nuk mashtonën këntjetër vetën së vetët të tyre Por nuk e kuptojnë Nuk e ndjejnë të lojgjeje Fi kulubihim marad E tërgonë Allah i madhur më pas në vazhdimin e jetëve Shka kun përse këta një Pëse shfaqin disa gjera dhe shenj disa gjera Përse këta përpichin Mashtrojnë Allahum Dhe besim tajat Edhe përsërija ta nukë kupten Që bie në gabim në betët të tyre Shka ku dhëtë Allahu është Sepse ata kanë së mundjen Zemët të tyre Fi kulubim maradhum fezadehum Allahum maradha Ata kanë së mundjen zemët të tyre Cile së mundje? Së mundjen e oretjesë të vërtetës Smundin e dëshimin e dëvërtetën, smundin djene përbuëzjes në dëvërtetës dhe refuzimin e sajnë vetëvet të tyre. Edhe Allah i madhëruar ish përblen e ta me të njëtën mënedhë. Në që ata ka smundi, Allah u ashtonë në më shumë smundjen. Në që ata e filluan në besimin në tyre, në basi besuan, kaluan në tëllë i grade, Allah u je pa të e shpërblim të tijel në vëzhdimë. Sepse e mira ka se shpërblim të mirë dhe e keqë e ka se shpërblim të keqën. E keqë e ka se shpërblim të keqën, hipogrizia ka se shpërblim të hipogrizin. U ashtë tëllë Allahumë shumë së mundjen, wa idha ma unzilat suratun, fa minum me je kulu, ejukum zadatuhu hadhi imana, fa emma allëzhinë amenu, fa zadatuhum imana, wa hum jështë të bëshirun. وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُمْ فَزَادَتْهُمْ رِجِسَنْ إِلَى رِجِسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Thotë Allah i madhërua në funën e suës të tëvbe, edhe kur zbret në një suë, thuhet, kujtë për jushke suë e o ështëtoj besimin, ata që kanë besuër thonë, neve në ështëtoj besimi, Ose atyre që kanë besuar e ështuar Për isa e pesimit dhe ata Për gëzohen dhe gëzohen për i zbiti sejsurje Ndërsa ata që kanë smundi në zemët e tyre Zbiti e kësajsurje U ashton pislikun Mbi pislikun e tyre Edhe ata do vdesin mos besimtar Ky e jetër si i pari U ashton sepse ata kanë pislik Dhe u ashton më shumë pislikun Si, shembole shumë i thjesht Kër ata përnuan që në fillin fare qi të ken këtë lloj dis niveli në vetëdetyrë, mos e paron vërtet nga branda, por ta paron nga jashtë. Atë sa eu vin një urdhër i ri, po e avaut, ky urdhër bën shkak që besimtarët fitojnë se vapur, ose ata fitojnë gjunafe. Sepse sa eu vin një urdhër i ri, ata e refuzojnë atë dhe shton gjunafityrë. Vjen urdhri për hijabin, ata thon hijabi nuk ka lidhje me fen. Çfarë ka lidhje hijabi me fen? Ndë shmërinja është këtu, nuk është këtu, në dë shmërinja nuk është i gjabi, në dë shmërinja është në zemër, nuk ka problemë se nuk muloresh, e në cishme të jeshe ndeshme. Shikojni fjallet e tyre njeze që egzistojmë dhe në muslimar dhe i thënë të fjallë, se këta kam para artësit e tyre që kam bësën dikurë, të cilët sa herë vindë një urdhë për allotë, ata e shtonin pisllikun e tyre mbi pisllikun që kishin duke refuzuar urdhat e Allahut subhanahu wa taala zbrit urdhër tjetër po e Allahut më dhëruar që besimtarët të largohen nga pjejat të, të largohen nga gjejëstrat të largohen nga mashtrimet të largohen nga vjedhjet të largohen nga Gjdo e keqe, edhe ata sa herë vjen një urdhër i tij, ata e presin atë në zemrat e tyre me refuzim. Prandaj dhe Allahu ashton smundje dhe më shumë atyre. Fi qulubi maradun fazadhumu Allahu marada wa lahum adabun alim bimakan kanu yakhibun. Edhe për ta të Allahu i madhëruar ka dënim të dhëmshëm për shkak se ata gënjyen. Për shkak sa ta gënyuën në fillim, duke për të ndua me gojët e tyre se si ishim besimtar, por që në të vërtet në zemër e tyre nuk ishim besimtar, për të shkak Allah dhët i dënoj, sepse nga që gënyuën e në parë, ata në shtuan zullumin e në 2 dhe e në 3 dhe i në fundë, edhe ata me gjikhtë të merituan dëshkimin e dhemshëm. I dha gjë ekel munafikun e kalu në shhedu in në kele Rasulullah. Kur të vijnë tek ti munafiqët, ata do thonë dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allahu e di që ti je i dërguar i tij. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Po Allahu dëshmoj se munafiqët janë gënjeshtar në pretendimin e tyre që thonë se ti je i dërguar i Allahut. Do thotë në pretendimin e tyre se ata këtë gjë besojnë me vetëtetë dhe me zemrat e tyre. Kjo është gënjeshtër, thotë Allahu i madhëruar. Edhe për shkaktë kësa e gjinjeshtre Allah e ndërshkojnë Edhe e ka tërguartë në surën e El Beharan Filim në, në hitët që përmandëm Këto janë Disa për virtyteve që i ka përmandër Ollohë të surë Edhe ka dhe e të tjerën vijim Base një numër për e nesh Gjithë to Shtizë që unë i dritova Rëtë për dhe dritove dëstime Pasa ju e dritove dhe juve Edhe zdo kujtë që gjonë këtë hytbe Nuk i drejtoj ato që ne të vendosme atyri nga imbojë Dhe misë si jam për ne jam për tjertë yeah. Akuzovë të në fajë vetën të në dhe Për pasë të akuzosht të tjertë Sikur se profetis o në ngori Dhe se lë milutës o në ngori dhe i thunë Dhe Allah oh, no, më ru në hipokrizia Dhe më të kishe frik për hipokrizis Ski dhe ti frik për i saj Sikur se o merë ndë Allah në i thërë se hëdhejve, se hëdhejve, am ka futur muat dërgurë Allah ndër e me të munafikve? Si. Ome në këtabi përgëzua me gjennet, kishe frik për hipokrizis? Subhanallah. Kur se shumë ne, shumë për e nesh, masë mund më më mërzitë, të thonë, oho që të prove me këto fjallë, nuk kanë lidi me ne, kanë lidi me tjerët. Pra në birë shkur që t'ikim. Sa mëndim të mirë që kemi për vetë Ndërkohë që Ibn Abi Mulejkë thoshte kam takuar 30 prej shokëve të Profetit sallallahu alejhi dhe selem, çdo njeri prej tyre kishte ki frikë për hipokrizisë, kishte ki frikë për hipokrizisë. Edhe problematika më e madhe e hipokrizisë është që ata nuk e njohin vetë që janë hipokritë. Ky është problemi që se e së kupton shumica e njerëzve dhe mendojnë që janë të pastër. A këta gjithë dhe të regojmë në hëtë bënë të dytë, lusë allohë në madhërurët në ruaj në hipokrizia. Alhamdulillah, o salatu, o salamu ala rasulillah, o ala alihi, o sahbih e gjemërin. Vështë dhe në allohë dhe thotë, në e dhe në vijim, po për munafikët, të regojmë në disa të cilësitë të të dukshme, dhe më pas në të cilësitë të shehta. Thotë, wa i dha qile lahum, la të fësido fil fë ardhë, qalu innama në në muslihonë Dhe ku u thua të atyre, më zbëni shkaterim në tokë, ata thënë, ne jemi regulluës në tokë, ne jemi regulluët e endit në tokës, nuk jemi shkaterim në tokës. Shkaterim në tokë, do të thotë, të legohesh nga urdhëri Allahu dhe i të dërguaj të ti, sallallahu aleyhu sallem. Sepse shdo gjithë që ka urdhëru Allahu dhe i dërguaj ti... Në këtë liber dhe i dërgu e ti në hadithët dhe safta, kjo është regullimin të tokë. Ok. Dhe dalja për sistemi të Kur'anit dhe sonedit Profetët Salamari dhe sëllëm e shkatrimin të tokë. Ok. Në zëgatimi të gjdo urgri që ka dhe në më madhruar në këtë liber, në Kur'anit shen, dhe shenjën dhe Profetët Salamari dhe sëllëm, në hadithët dhe safta, është një pjesë e shkatrimin të tokë. Ok. Normalishtë është dhe njëri për neshë bëngabime, dhe bje në një përkëstyre problematikave por munafika kanë një unë cizijet zveçan në gabimet që bëjmë ata i bëjmë gabimet e tyre dhe uveshin atyre petë kun e lishmëris petë kun e fes ata, th ata thonë këtë e në të lishme në bëjmë vetën vepat mija këto që ju i quan i shkatrin këtë e në regullim ne në të vërtet jimë vetëm regulatohën të ok Edhe këta që bëjmë lejen të mira, nuk jenë të këqia Kështu ata i justifikojnë gjunafet e tyre Jo si besimtarët e cilët e bëjmë gjunafin dhe thotë O Allah në afalë për gjunafi që kemi bërë I lutën Allah në mjesë dhe mbrëmi që Allah në të afalë gjunafet dhe i dinë se një nga bimtar Kërse këta jo Këta nuk e kuptojnë vetën një nga bimtar Dhe këtu fi më problematika munafik dhe Sikur munafiku të din të vetën Që është munafik gjithë mom Do kishe qënë gjysë me problemi ti Se mba se mund të lecon të allot këtheshe Por ka shumë për tyre Jo të gjithë Ka shumë për tyre që nuk e kupton që e munafik Edhe u duket vetës Sikur janë regulator Për njërësu e së më tok Kërë u thua të atyre Mos bërë i shkatrim të tok Dë më thënë mos sikur në shto Në urë dhe të allot dërguaj ti Sepse kërë i shkatrimi Ata thënë nejmi regulluës edhe pse këndë është e murë dhe ta loë dërgu e ti Dove thënë, ata mendojnë se mundë dhe që ta rritë regullimin togë duke shkelur në kufita Allahot Ky është mëndimi tyre Dhe ky mëndim buen në i problemi tyre i brend shëm i cili të të regod në hytë bët ardhë Shme për ta që është mëndimi ki që kam për ata për, ata për Allahon Nga që ata kanë mundim të keqë për allohën, ata mendojnë se regullimi mund të rrien me ditë shka tjetër, përveç asaj që ka ordua allohu. Pandaj e dhe përshdoj gjunavë që ata e bënd të justifikohen, duke i vendosë o ati gjunavit petë kunefes. E të thonë, kjo dhe gjeje, nuk ka përblem nga rëfetare, që limion është të regullojnë, të bëjnë mirë, si shtë të allohën e jetë jetër, po për këta, po për këtë lë O ai dha qin lahum taalu ila ma anzalallahu ila ar-rasul ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa Daku thuat atyre ejani te ka sheka zbritu allahu dhe te ki dërguar e tisallallahu alejhi wasallam ti do te shikosh munafiqut duke i kthyer shpinën vërtetës i kthen shpinën nuk e presin me ka hapur te vërtetën sepse e vërteta për ta nuk po bën asgjë Edhe pse me gojt është shpërën që thënë Po, me besoj më ta Realitetishe i cilë e përgjë e shtonë Fjallë në tyre Fëkejfa i dhe asabët Hënë musibët Hënë bima këtë dhe me të ejdihim Thëmë bëgja uke E jahlifun e billahi in aradna Illa ihsanën vë taufika E si dojë gjende E këtura munafikëve të cilët E këtë e shpinën vërte edhës Kërë të bia e të ndërë në fatke si Atë, herë, atë edhe të të justifikohen duke thëm ne me antë këti veprimit të cilin e bën për të cilin ne morem këtë dhe nëzprove ne këtë veprim e bën vetëm sepse deshën ba mirësi edhe pajtim këshu për të ndojnë munafikët gjithmonë që ata është në veprim që e bëjm edhe pse a i shiqaq që është kundështimi urë dhe në të mëlt ata përëndojnë se deshën me antë ti të, të bën pajtim pajtim dhe një të k u e gjehenemit të cilët duen të bëjmë për tim dhe një besimin dhe mosbesimit. Ata në u e lidhën se mbi të cilët ka lem mosbesimtarë për të shkua e tek familjet e besimtarë dhe për të shkatarua e ta. Këta në u e lidhën se dhe kërë shpajtimi që dëshirën të bëjmë këta, dhe më thëmë këta bëjmë lidhën shkur e shkurët e cilë e shkataru e qërinë islamë dhe cilin ata e quen pëjtim valë Allah i madhëruar e ka zbritur të libe për shkaterua shëqërim valë zbatimi i shdo fjale që ka kënë në modë i shdo fjale që ka kënë profet i sënë në modë i sënë e me qënë njëzën në shkaterim ndërë sa fjale dhe dhe bëta mula fikë dhe e qënë njëzën në regullim kësh përëtëndimit tyre pa për nej një një ato përëtëndimit dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Që mos bini në to, mos bini të gjithë në to, edhe të rumi për aty që kanë rënë në to. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna nahnu muslimhun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Po dallojmë dhuruar, por ata në të, të, të. të fë hum vërtet janë shkatërruesit. Edhe pse pretendojnë ata se janë rregulluar, janë tillë. Ata janë shkatërrues, por ata nuk e ndjejnë, nuk e kuptojnë ku vë gjëja është shkatërrues. A tekë do të thotë ku Allahu i madhruar na tregon që ata nuk e kuptojnë që janë shkatëruës tok, që ata në vetëje janë munafikë, të cilët munafik, i mbveshin prekun e fesë poshtërsive të tyre, po tallojmë edhe nuk e kuptojnë. Kë tregon që një munafik nuk është kush që të quhet munafik, nuk është kush që i ta di veten që është tiu. Po ku mba zëj mund të di veten për rregullatorn tok, po ai në vetëje është munafik tek Allahu i madhruar. Prandaj le ti marrim to ajë të vlezë. Si udhë ndryquese për gjithë ne Që të ruëmi për të të cilësive të ullët atë munafikëve Të cilët të regojnë të vërtet për së mundi Në të cilën ata e vuojnë në zemët të tyre Edhe së mundi për të cilën ata të të, të nëshkojnë Me gjehnem të përjeqën në botën tjetër In në lë munafikin e fit darkil esfalimin në nëri Walën të gjithelohum në sirah Munafikët janë në gradën më të poshme të zjarrit Lusë Allahun e madhëruar që në ruaj nga hipokrizia, Lusë Allahun s.a. në bëj për i besimtarëve të vërtet, ti pastroj zemra tonë e për shdo smundje, në bëj për e tyret të cilët e përnojnë gjithë dhe të vërtet kër u vjenë atyre, edhe në lergojnë e keqë e gjithë do munafiku, edhe nga shërri gjithë do munafiku, edhe në bëjnë e ve për e tyret të cilët, i kundështojnë dhe e miksojnë munafikat, se për në Koran një famëlar, që ne ti luftojmë më në fikët, dhe të distancojmë nga ta dhe nga cësitë të e tyre të sirët janë shkatëruës e për shoshejnë islamë, Allahu a shmëlejnë një gjithë.